Die luister na ons oogend stilte soos geleverd door pastoor Desmond Wessels van Frank Fontein sy weiwelstudie uh, as ook sy gedachte van die dag ons luister dan ook na pastoor Jan Wolkens van Mosterstraatbediening sy oordenking en dominee Edelik Cornelissen van die NG gemeente Bethem Noord sy oogendbootschap die program wordt aangebied door Ludwig Venter een vrechtevolle dag wordt die toegewees aand, een groetje allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische lekker, dinsdag dinsdagavond en welkom by vanavondse Stap door die, die Bijbel. En vanavondse Stap door die, die Bijbel, stap ons dier Psalm 94 en hier is baie wat gebeur in Psalm 94. Die eerste 7 verse is amper asof die skryver moedeloos is. Het jou ooit na een saak gekyk en gewonder, hier maar, maar waar is ie in die saak? Want dit is wat die skryver in die eerste 7 verse doen. Hy, hy sê dat Um, hoe lang sal die godeloze hoe heren, hoe lang sal die godeloze jubel, hulle, hulle praat onbeskaamd, hulle, is, hulle verhef hulle stemme, hulle, hulle, hulle maak die weerewee dood, die vreemdeling dood, hulle maak die vermoord, die weese, um, en is alsof u dit nie sien nie. So dit is die eerste 7 versie, die gedachte is dat hulle kyk rond hulle, en hulle raak moedeloos, hulle raak amper half angstig, en dan sien ons, van vers 8 tot 11, spreek die skryver van die gedeelte, wie ons nie weet wie dit is nie, skryf dan direct vir die volk, hulle spreek die volk direct aan, hulle sê oor onverstandige onder die volk, en jylle dwaas en wanne sal jylle verstandig word, en so hulle spreek nou vir hulle aan, en, en, en, en sê vir hulle, hoor jy die Heere ken die gedagtes van die mens, en dat het nietig is, so hulle mou in die eerste 7 verse, oor die omstandighede waarom hulle is, nou spreek hulle die volk aan, en dan sien ons in vers 14 tot 15, daar is alweer hierdie berusting tussen tussenin, want die Heere sal sy volk nie verwerp nie, en sal sy erfdeel nie verlaat nie, want die rechtsplak sal terugkeer to die gerechtigheid, en al die oprechtes van hart sal het volg, en dan sien ons dat die skryver van die gedeelte, vanaf vers 17 tot 20, nou praat en verwijs na omself, hy sê as ek dink, as my gedacht is binnen my, En, en as die Heere vir my nie hulp nie, so, daar is so baie gedagtes wat die aangaan, daar is so baie uh, verandering van gedagtes, want jy krij nie eerst een 7 verse, waar daar, daar net gepraat word van, vader, ek is moedeloos, um, die omstandighere, kyk wat om ons aangaan, hier word die prentje ingekleer, en dan word daar direct met die volk gepraat, en eindelijk word hulle uitgetraap, en hulle word dwaas en onverstandig genoem, vir 3 of 4 verse, en dan word daar die berusting gegeen, in die middel, En na dit, dan verwees die skryver na sy eie persoonlijke leven. Maar, dit antwoord, dit eindig, baie positief. Met die volgende woorde. Maar die Heere is een roodsevesting vir my. En my God die roodse van my toevlucht. En hy laat hulle ongerechtigheid op hulle terugkeer. En verdelg hulle in hulle boosheid. En die Heere, ons God, verdelg hulle. So die skryver van die gedeelte gaan dier baie gedachte. Is so een baie emosies, in hierdie, in hierdie psalm, maar hy eindig met een baie positieve, dat weet jy wat, ten spuite van hierdie alles, ek het nou, dit is die realiteit, dit is wat ons gaan, spreek hier vol, gaan die volk aan, hier is wat in my lewe gebeur, maar dan kom hier schrijver nog steeds, en hy eindig op een positieve noot, en sê, maar weet jy wat, die Heere is my roodsvesting, Maar ek denk, baie keer het ons sikke daal, wat jy in die middel van die dag voel, maar alles val uit mekaar uit, en 15 meter later spreek jy mense aan wat negatief is, maar jy was nou net redelijk negatief, en dan kry jy berusting dier die dag, dier die liekie of dier die woord wat iemand vir jou gee, en, en dan begin jy, te wonder, jyre, maar as ek op die rechte pad, en jyre, wat gaan my aan, jy doe na introspeksie, maar jy eindig die dag en sê, vader, maak jy saak wat vandag gebeur het, nie, jy het my deurgedra. Jy het vir ons deurgedra dier die dag, dier die week, dier die maand, En wat vir my hierdie psalm so effectief maak, of so blessing maak, is dat, dit, dit praat met ons, want ons het sikke dag, nie elke dag van ons leven, nie, maar ons allemaal het al sikke dag gehad, en dit geef jou eindelijk die berusting, solank jou gedagte is nie te lang negatief bly nie, en solank, solank jou die, die vraag wat jy het, oor die oude persoonlijke leven nie te lang negatief, um, weet een uh, negatieve negatiewe verwysing het nie solank jy eindig by die berusting en by die by die antwoord dat die Here is jou rotsvesting gaan jy dit maak. En dis awesome. En het en dit vat weg van daai 'n uh, prentjie wat die wereld vir ons baie wil inkleer dat allemaal moet so uh, ons mag nie die gedagtes hê of, of of ons is hierdie ons is hierdie failures as ons hierdie gedagtes het. Daar is hy Dawid ons die die nuus kyk en ons sien hoe mense ewers doodgemaak word, en, en ons vraag, vraag, jy, jy krij niees van mense wat op een pad gehijjakt is, en jy vraag, vraag, jy krij in die niees dat hierdie en hierdie dag gebeur, en dan is al hy oomlikke, maar hy oomlik kom en gaan, en dan kom jy weer met hy berusting tussenan, dan spreek ons mense aan, dit is so mooi, dit praat vir my oor die lewe, dit praat vir ons oor, oor, oor wat ons deur gaan op die dagelikse basis, en dis so kom Godse woord levend word in ons lewe, En het is my lekker, is vir my lekker om hierdie met julle te deel. En ek weet, ek kom op die rechte tyd vanavond. Stap ons vanavond, dier Pesalm 94. En as het die Heeresse wille, stap ons morgenavond net voor die selgroep, dier Pesalm 95. Een gesene avond vir julle verder. Mag die Heere, my en jou help het, wanneer ons nou gaan bid, dat ons vrede in ons harte krij, oor um, wat ons vanavond vir hom gee, en het by sy voete los. Vader, Ons kom vanavond na u toe in die wonderlijke naam van Jesus en dankie vir die voorregeren wat ek vanavond het om hierdie stap die die Bijbel af te sluit. gaan ons blies met ons dit die aand en behoot om een waar ons en dankie vir dit wat ons wat ons die voorrecht gehad om bykie verder te stap vanavond. Dankie dat elke aand sy stap die die Bijbel met ons praat, vir ons aantwoorde geef, bevestig, ons help, ons stig en baie keer vir ons leren, en betie ander oor die vangerstuk, maar so stap ons verder, en ons staan nie stil in ons vrouw. Goeiemorgen, groets julle allemaal in die wondereknaam van Jesus, op die geseene, fantastische, lekker, woensdag ochend. En van ochend kyk ons na iets, wat nie baie oor gepraat word, en maar, amper in elke familie voorkom. Oumas en opa's, wat hulle klein kinders en dat hulle ons gebed morig heet. Daar is redes, hoekom ouma's en oupa's hulle kleinkinders groot maak, betek hier is dat mama en papa is oor lere, dan is daar nie een ander uitkomst nie, dit is, dit, dit is hartseer, jy krij ook die enkel mama en papa wat nie nou die mas opkom nie, wat doordag hee dat ouma en oupa moet ingryp en help, en, en so die eerste twee redes is moeilike redes, dit is verstaanbaar, maar die laatste twee wat ek vir jou kan noem, is, ja, ek, ek, ek kan nie in een mooier woord denk as net slecht nie, En, en jy gaan vanochtend mysie, joh, pastweer, is lelik, is aanvallend, kom ek verduidelik gauw vir jou iets, as die Heere kom, en hy gee vir jou kinders, en jy gaan kies, om drank en draks te kies, of dobbel te kies, boe jou kinders, en is daar nie ander woord vir jou, is slecht nie, daar is nie, daar is mense, wat vanochtend in aan luister, wat een getuienis is, dat God hulle vrijgemaak het van dit, en hulle nou weer hulle kinders kan vat, en achter hulle kinders kyk, en weer bezig is om op te tel, ek praat nie met jou nie. Maar daar is vano wat eerder drugs en drugs sal kies as om hulle kinders groot te maak. En daar ander plekke waar daar ouders is wat eder, ander persoon in hulle lewe, kom ons sê, een nieuwe vrou en een nieuwe man sal kies met hulle kinders as om hulle eigen kinders groot te maak en daar te wees vir hulle eigen kinders. En dit van oogend, en nou moet ooma en opa inspring. En, dit maak my hart sê, want die inpak wat het het door by kinderse levens, vir die rest van hulle lewe, is is bly by jou, en maar ons wil vanoegend kyk, na wat sê Godse woord, en, en wat sê motivering gier die Alfa en Omega van ons uit die woord uit, en was een man in die Bijbel in, es, in Esther 2, die naam van Mordegai, en Esther het nie ouwers gehad nie, en Mordegai het gekom, en hy het al groot gemaakt, en die inpak wat Mordegai in Esther sy leven gehad het, het een blywende inpak op die volk van Israel gehad, En hoe amazing is dit, dat het ons daarna kan kyk. Maar vanochtend wil ek hee, dat jy as ooma en opa, wat jou kleinkinders groot maak, beseef, ek weet vanochtend, dit kan nie financieel makkelijk wees nie, dit kan nie geestelik makkelijk wees, dit kan nie emotioneel en fysisk makkelijk wees nie, dit kan nie makkelijk wees, as jy op een baie laat ouderdom moet, moet moet weer keer kinders se take op 'n baie laat ouderdom moet weer keer mood swings want jy's deur die goed 20 jaar terug met jou eie kinders en nou moet jy weer hierdeur die gaan en ek wil vanoggend vir jou sê ooma en oupa oom en tannie dat jy vanoggend weet die Here het op my hart geleë dat ons moet vir julle bid vanoggend julle bemoedig al die morde gaai's daar buite al die morde gaai's daar buite wat wat van julle Het, het jylle kinders gaan vat, klein kinders gaan vat, omdat die omstandig jylle nie lekker is nie. En van jylle is in een situasie geplaas, wat jylle geen ander kese gehad het nie. En of jy nou die ene is wat die kinders gevat het, of die ander wat die kinders gekry het, dit is nie elke dag makkelijk nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, die God van die homoendelike voorsien vir jylle op die dagelikse basis, op al die vlakke wat nodig is, en draai jylle dier. En ek weet van oog Ek weet vanochtend, Ek gaan baie whatsapps hier oor krijg, Ek weet, Ek gaan mense wees wat, Wat baie te sê het hier hoor. Maar ek is vanochtend gehoorsam, Aan die al van die omega, Aan die begin en einde, Begin en einde, Dat ons vanochtend kan bid, Voor elke opa en oma al buiten, Wat hulle klein kinders groot maak, En as jy vanochtend sê, Ja maar, Het is patie keer geriteerd, Het is patie keer hierdie, Maak jy kinders groot, As jy afgetreef, Julle in een bolkheim hoor, Julle in een So vanochtend wil ek bid vir hulle en ek wil vraag vader, dra elke oupa en ouma dier vanochtend, versterk hulle, ter hulle op en gee hulle weisheid en inzicht en voorziening soos die vermoordig hy gegeet toe hy vir Esther groot gemaakt het, heren, dat elk een van hy kinders een sukses kan wees in die lewe. My gebed is ook dat hy kinders die oupa en ouma sal respecteer en waardeer, heren vir wat hulle doen, vader, om hulle te eer vir die plek wat hulle inneem in hulle leven, ek wil ook van oogend vir elke enkel mama en enkel papa rar by te bid, wat nie makkelijk is om alleen hulle kinders groot te maak nie, dat jy asseblief van oogend, hulle ook van oogend die kracht sal gee, om te kan doen wat hulle doen op die dagelikse basis en van oogend wil ek ook vir elke mama en papa wat vastgevang is in drugs en drang wil ons die van die vijand in die levensbund in die naam van Jesus dat hulle vanochtend sal vrykom jyre, dat hulle vanochtend al besluit sal neem dat hulle dat hulle, hulle leven wil uitsorteer eerstens dier om nie te dien, jy kan nie daar goed vat en, is, en, en nie, die nie dit werk nie so nie, hulle daar moet eerst en ek bid hulle al bekering in hulle leven plaas vind wedergeboorte, so die ou mens achter sal bly En hulle hulle plek sal inneem As ouders in die kinderse lewe Want elke kind het hulle ouders nodig En ons bid het vanochtend In die naam by alle naam In die naam van Jesus En ons sê vir die dankie daarvoor In Jesus naam, Amen Julle moet die geseene fantastische lekker Woensdag verder is Die Heerse wil is Gesels ons morgenochtend By die gedachte van die dag En vanavond by die selgroep gaan ons Groetie in die mooi naam van koning Jesus Op die klein zaterdag Die Heere is baie goed vir ons die week is bezig om al hoe verder en verder te gaan maar nogtans is die Heere baie goed vir ons ons kan die Heere net loof en prijs na die regooperatie, we gaan alles nou in plek kom en alles gaan nou baie beter net vir die Heere sê baie dankie ook vir elkeen wat saam met my gebid het in hierdie tyd ons gaan vandag so vandag kyk na psalm 91 sê in die beskerming van die allerhoogste en ons het die beskerming van die allerhoogste so nodig in hierdie dag hy wat in die skuilplek van die allerhoogste sit sal vernag in die skadewee van die almachtige ek sal tot die Heere sê my toevlug en my bergvesting my God op wie ek vertrou want hy is dit wat jy sal red uit die net van die voolfongen van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is sy skuld en panser. Jy hoef nie te vrees, vir die skrik van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar duisend aan jou sy, en tienduisend aan jou rechterhand, Na jou sal jy dit nie aankom nie. Net met jy oor sal jy dit aanskou en die vergelding van die godelooze sien. Want jy Heere is my toevlug. Die allerhoogste het jy tot jou beskutting gemaakt. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Want hy sal sy engele algaan gaan die jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weeën. Hy sal jou op jy hande dra so dat jy jou voet in geen klipstamp neem Op die leeuw en die adders sal jy trap die jong leeuw en die slang vertrap omdat hy my lief het sê God daarom sal ek dit om sal ek om red Ek sal om beskerm omdat hy my naam ken Hy sal my aanroep en ek sal om verhoor In die nood sal ek by hom wees Ek sal om uitred en eer aan hom gee Met lengte van da sal ek om versadig en ek sal om my hy laat oor. Is dit nie die Heere wat ons dienie? Wat ons beskerm en wat ons toevou en wat kyk dat het met ons so goed gaan en dat hy sê dat hy is ons toevlug en hy is ons bergvesting vermoorde en ons kan op hom vertrouw want hy is die een waarop ons kan vertrouw. Ons kan nie op niemand anders te vertrouw as net op Jesus nie want hy is ons raadsman, hy is ons, hy is ons veilige jinkome, waarna ons toe kan gaan en waar ons beskitting sal kry. En ons hoef nie te vrees vir die skok van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie. Want hy sê, as kiet iemand een boog en een peil af na jou toe, sal het ons succesvol wees. En al kom 10.000 mense teen jou aan, met my God spring ek oor een meer, met my God loop ek een bende storm en dis die Heere wat ons dien op hierdie woensdagmorgen mag jy die gins van die Heere ervaar mag jy ervaar dat die Heere is saam met jou en hy beskerm jou mag jy een geseende ochend heen en een geseende dag op hierdie woensdag die Heere dank jy dat ons jy kan loof en prijs ons loof jy vir, vir, vir wie is en ook in die kracht van die opstanding dit is die selfde kracht wat Jesus hy die het opgewek het dank jy dat dit in ons kan woon, en dank jy dat ons net vandag kan ervaar, dat jy is saam met ons, want jy is ons bergvesting, jy hou ons vast en jy beskerm ons, ons bid het in Jesus naam, amen. Goeiemorgen jy beluisteraar, en baie welkom by vanochtendse oordenking, ons lees in Jesaja 65 vers 1, Ek het my wil geopenbaar aan een volk wat nie na my gevraad nie, ek het my laat vind dier mense wat my nie in gebed gesoek het nie, vir een nasie, wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek, nie tot so ver. Johan Smith skryf vir ons in sy boek getiteld, Jou God is hier, die volgende oortenking. Hy sê die, hierdie tekst is evangelie. Dit is een jubelende inleiding tot die nieuwe verbond. In die oude testament, die oude verbond, was Israel die alleen beginstigde. Hulle was die verbondsvolk in wie sy lewe God sy almach en heerskapie openbaar in wie sy het. Hulle moes vir die wereld weis hoe God is en wat hy doen. In een sekere sin het hulle dit reg gekry, doordat eie belang en hoogmoed die kaarte die mekaar gekrap het. Die volk wat God Godse eer en heerlijkheid moes verkondig, het vir God een verleentheid geword. Hulle excliviteit het hulle ondergang geword. Nou het die tyd vir een nieuwe verbond aangebreek. Een nieuwe verbondsvolk moes nou op die toneel verskyn. En dit, liewe luisteraar, is waarvan hy die tekst vertel. Die tekst wil heel eerst te sê dat God om nie aan bande laat leenie. Ja, hy het een baie speciale verbond met Israel gesluit, maar dit staan om ook vry om sy genade aan ander nazies te bewys. Aangezien Israel die verbond verbreek het, sal God een nieuwe verbondsvolk op die been bring. In vers 8 en 9 beloof die Heere dat hy nie die hele Israel sal verwerp nie, maar aan Jacob een nageslag sal gee. Jesus het in Matthies 21 vers 43 hierna verwijs toe hy vir die jode gesê het, dat die koninkryk van God van hulle weggeneem sal word, en in die volk gegees sal word, wat die vrugde daarvan sal lewer. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dat die koninkryk van God nie een erfstuk is nie. Dis vir mense wat die koning erken en gehoorsam en vrug dra, wat by die bekering pas. Heren, baie dankie vir die aanbreek van hierdie splinternieuwe dag, dankie dat ek het kan ingaan, kan weet dat u my God is, my versorger en my verlosser sien dan ook so al my dade, al my handelinge en sien ook so elkien van my ge geliefdes. Amen. Hey, by my. Hors Amin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 Geen skrif vir my Ek sief hier Want hier die blij